Eta talde armatuak iruroi urteko historia luzearen azken aurrekoa izan daiteken agiria plazaratu berri du. Agiri mamitsua lehen aldiz onartu baitu sortu duen zamin jaundia eta zinez sentitzen duela aitortzen du erakundeak. Barkamena galdeiten diere, gatazkan parte hartze zuzena izan ez duten biktimei eta haien zenidei sortaraziko minagatik eta aitortzen du agirian akatzak izan zirela. Berri eta gara kazetek argitaratu agiriak, pilaren zorziko data du, Armagabebetzaren egunekoa eta bizatitan banatua da biak ere eragindako kalteari buruzkoak. Etak onartu du Euskal Herrian sufrikaria handia izan dela markadetan, alde batetik eta bestetik, eta bere gaina hartzen duela zamin horretan izan duen ardura zuzena. Gehitzen du halakorik etzuela gertatu behar edo etzela denboran hainbeste usatu behar hitzez hitz eta erakundeak 1200 sortzigarren urtean egin zuen lehen ilketa, eta arezkero sortzileun pertsonatik gora hilditu. Etak agirian dio, komponbidirik ez duen kalte asko sortu duela, bai eta zaurituak, eta hitzez hitz dio, gatazkaren ondorioz kaltetuak izan diren enean, errespetua agertu nahi diela eta zinez zintitzen duela.